I'm not a day. Jó estét, kedves hallgatóink, megkezdjük magyar nyelvű adásunkat. Mikrofonnál Sohár István és Harkó Gyöngyvér. Mai nap a gyönyvérnek a 10 percével kezdjük. Ez megtiszteltetés, köszönöm szépen. Kedves hallgatóink, a stúdióban belünk van két interjú alany, két gyerek, és nagyon örülök nekik, mind a kettőnek, most megkérem az elsőt, hogy mondja meg, hogy hogy hívják. Turkánuk Kriszina. Igen, és hány éves vagy? Én tíz éves vagyok. És hol szoktál te magyarul beszélni? Mert szépen beszélsz magyarul. A anyámmal és a, a nagymamámmal és a testvéremmel beszélek magyarul. Ez nagyon jó. És szoktál Magyarországra is menni, vagy Erdélybe, Romániába haza? Igen, Ertében, A igen. anyám ilyen a Kolozsvárról, és igen. a apány ilyen Ez Ez igen, akkor te jártál már Erdélyben? Igen. És jó volt a vakáció? Szeretsz oda menni? Igen. Igen? Szép volt? Nagyon. Na, hát akkor remélem, hogy hamarosan visszamész oda. A, a magyar iskolában úgy tudom, hogy jársz magyar iskolába is, és meg akarom kérdezni, hogy szeretsz-e magyar iskolába járni, és mikor van ez a magyar iskola? Igen. Mikor van ez a magyar iskola? Hétvégén van? Igen. Igen. Mikor? Melyik nap? Pénteken? Nem. Mikor van? Szombat. Szombat, Szombat van, jó? És kilenctől meddig van? Egy. Egy órája? Jó. És most csak azt mondd meg, hogy mit szeretsz az iskolában csinálni? Én, szeretek, én szeretek olvasni és én? írni. És játszolni hát. a barátnémel. És a barátnődet hát. hogy hívja? Lexi Stuart. <gül> Jó. Azt hiszem, hogy talán ő már volt itt. Igen. Talán, igen. Ő már egyszer volt a rádióban. Ez érdekes, akkor most a barátok megjelennek nálunk. Nagyon örülök neki. És most még egyet, hogy cser... úgy tudom, hogy Cserkészetre is jársz. Igen, járok Cserkészetre. És az mikor van? Az, az este van, ugye? Pénteken. Pénteken. Igen. És a Cserkészetben ott, ott mit csináltuk? Mondj valamit. Énekelünk. Igen és tanulunk. Tanultok is? Ja. És mit tanultok? Magyarul tanultok, vagy valami? Mm, like, mm, magyarul. Magyarul? Mm -hmm. Igen, és mindent magyarul kell? Úgy, Igen. Úgy folyik a cserkészet magyarul. Ennek Igen. nagyon örülök. Na most, uh, még annyit, hogy szoktál verseket olvasni, vagy verset mondani esetleg, tanulni? I Igen. Beszélni lekem arról, hogy hol szoktál te verset mondani? A... Az iskolában van valami olyan foglalkozás, ahol verset mondtok? Uh, igen. Hogy hívják? A szavaróverseny. Szavaró ügyes vagy, jól van. Hát akkor most megkérnélek, hogy mondj nekünk egy verset a rádió hallgatóságnak. Jó. jó? Ja. Köszönöm. Na halljuk a verset. Petöfi Sándor a tavaszhoz. Ifjú lánya a vén télnek, gervesd ki Hol maradsz? Miért nem jövendsz meg a világ fele. Jössze, jössze, várnak régi jobb barátaid, von föl a kék alatt a fák zöld sátraid. meg a beteg hajnalt, beteg most szegény. Oly, halványan üldegel ott a föld küszöbén. Áldást a vezőre, ha meggyörgyítod, édes örömkönnyeket sír, édes harmatot. Hozd magad a pacistát nagy mesteremet, aki szép szabad dalokra tanít engemet, s ne feled el a virágot, ne feled el ezt, hozd belőle, amenit, csak elbír két kezer. Nagyobb ótek a halálnak tartományai, s bennük sokan a szabadság szent halotai. Ne legyenek szenfedőtelen pusztosír alatt, nincs rejáok szenvedő a virágokat. Hát ez nagyon szép volt, de nagyon hosszú volt. Azt hittem, hogy egy rövidebbet mondasz, ilyen hosszút is megtagultok. Ez igen. Fogtok szerepelni március ünnepségen az iskolában? Igen. Na hát akkor örömmel halljuk majd ezeket a szép sorokat. Biztos, hogy tanultok és gyakorultok arra az ünnepre. Köszönöm szépen, még egyszer Turkánu Krisztinával hallottak egy interjút és egy szavalást tőle. És most zene következik. Kedves hallgatóink, egy interjút hallottak, most egy másik vendégemmel szeretnék elbeszélgetni, és megkérlek, hogy mutatkozz be. Én vagyok Lörins Tóni. Jó van, Tóni, és hány éves vagy? Most leszek tíz. Ez igen, ez egy szép kor. Most akkor megkérdezem tőled, hogy kivel szoktál te magyarul beszélni? Az anyukámmal otthon, és a papával és a nagymamával. Igen, és ők itt élnek? Igen, amerikában. Igen, és van mama Magyarországon is? Igen. És ha oda akkor vele is magyarul beszélsz, Igen. ugye? Hát ez nagyon jó, hogy ilyen sokan tudtok magyarul beszélni együtt. Jó, akkor szoktál Magyarországon, szoktál Magyarországra menni, vagy Erdélybe? Hova szoktál menni? Igen, mindig szoktam kapuvára menni nyáron. Kapuvára? És az egy szép hely? Igen. Mit szeretsz ott csinálni kapuváron? Én szeretek játszani az unokatesóimba, mert megyek a Balatonra. Az igen. Ez egy vakáció. Ez igen. Nagyon. És hány unokatesód van neked ott? Sok? Uh, igen, nagyon sok. Sokan vannak, nagy a család. Na jó, van akkor. Akkor most egy másik kérdés, hogy a magyar iskolában mit szeretsz legjobban tanulni, vagy mi a legjobb foglalkozása? A történelemeket. Történelem? Igen. És mit tanultok ott? Hogy a, a puskásról, meg a külszegiekről, kő, meg. Igen. Ki volt ez a puskás? Na gyere, mesél Ki az a puskás? A puskás Ferenc volt a Aranycsapatának, és a Magyarországnak a legjobb futballista játszolja. Hát ez igen. Még mi is tanulhatunk itt tőled. Köszönöm szépen, ez igen. Hát nagyon ügyes vagy. És valamit hallottam, hogy amikor hogy, hogy nagymama, nagymama tud neked valami olyan ételt készíteni, amit te nagyon szeretsz. Erről mesélnél nekem egy kicsit? Igen, ő sok nagyon finom dolgokat csinálni, mint résztes, a pitét, meg tecsenyét is. Én már is éhes vagyok, ez igen. igen. És te is megtanulod majd ezt elkészíteni nagymamával? Igen majd idővel. Na jó, hát ez egy nagy szerencs, hogy van ilyen nagybama. Most, most még egyet, hogy nyáron általában itt töltöd a vakációt, vagy akkor Magyarországra mész, Magyarországon. Minden nyáron? Igen. Igen. De jó neked. Vigyél engem is majd legközelebb, jó? Hát, ha én is elférek ott a bőrönben valahol. Szoktál verseket olvasni, vagy verset mondani esetleg? Igen, a Szabaló versenyen. Igen. És a, és a szavaló versenyen az hogy történik minden éppen egy van csak, vagy egy szavaló verseny egyszer, Igen. ugye? Igen. És a, és a legutoljára, emlékszel, hogy hosszú verset mondtál, vagy jövided, hosszú, és, és szeretsz tanulni verseket? Igen. Mert úgy hallottam a, a tanárnénitől, hogy te nagyon sok verset tudsz. Így van? Igen. Igen. Mert most akkor én megkérnélek, hogy mondj el nekünk egy verset, jó? Jól, van. Petőfi Sándor a nemzeti dal. Tapro magyar, híja haza, itt az idő most vagy soha. Rabok legyünk vagy szabadok? Ez a kérdés, válaszatok. Magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Rabok voltunk mostanáig, kározottak ősepány, kik szabadon éltek, haltak, szolgapölben nem nyughatnak. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy a rabok tovább nem leszünk. Hát ezt nagyon szépen köszönöm. Ez igen. És akkor megkérdem tőled is, hogy biztos, hogy március 15-én ünnepén is hallunk majd szép verseket az iskolától, ugye? Igen, Készül az iskola, is készültök a műsorral. Nagyon szépen köszönöm nak is, Krisztinának is az interjút, és remélem, hogy a, a hallgatóságnak is tetszett, és visszavárjuk majd a kis kollégákat ide két hét múlva a stúdióba. Köszönöm szépen, és jó tanulás mind a kettőtöknek! Hallgatóink, úgy látszik, a CD nem túlságosan jól üzemel. Úgyhogy beteszek most akkor egy másik számot. Kedves hallgatóink, röviden szeretnék megemlékezni, 24-e van ma, és ez Mátyás napja. Az egyik kalendárium a múlt századból éppen időszerű névnapról, a Mátyás napjáról ezt írja. Mátyás ugrása, mivel hogy szökőév, hát áttevődik az ünnep a február 24-éről 25-ére. Ő volt a 13. apostol, Mátyás, ha Júdást is odasoroljuk, aki midőn felakasztotta magát, üres helyet hagyott a választottak között. Mátyás ezután tisztelték meg azzal, hogy az áruló után betöltse az apostoli széket. Az apostolok cselekedetei emlékeznek meg erről. Az arándok Európai közepében miként Jákob apostolról, Mátyásról sem meg, és bekapcsolta abba az áramkörbe, amely vezeklő úton teremtett összeköttetést az égiekkel, akik megjárták ezeket az utakat, és az európai kultúrával is találkoztak. A népek sokaságával, szoká, sokkal írott és íratlan emlékekkel. Ide csak jégtörőnek szokták nevezni őt, természetfigyelő falusi emberek azt is tudják, Mátyás napján a madarak szép sipokat kapnak, hogy rövidesen felhangozik koncertjük az erdőben, ligetekben. Mindenképpen a tavasz hírnöke még ha jeget hoz is újra lévén ünnepén enyheség. De nem ez a jellemzője, vértanúságának szekercéje, kassa apostolok oltárán, azt jelzi a népi tudatban, megtörik már a tél ereje, és a róka tapogatva jár csak a befagyott folyón. A jéget szakasztó mátyás szakasztója rossznak is, hiszen annak következtében járni, aki annak bocsánat követségében járni, aki egyszer felövezi az embert arra jogosít fel, hogy kisztalszítottság és folytonos megkövezés útján sem legyen erőtlen, de szekercével ne visszautasítja, hanem jeget törjön, hogy a friss cso csobogású vizekkel érkezzen a kegyelem, mely folyton ö, csordogál. Kedves hallgatóink, most ö, egy ö, magyar nótát fognak hallani. Thank you. Ferengek a múlkom, vissza, visszanézem. Miért nem lettem boldog? Ezt a titkot, semmit meg nem nagyarád. Ki boszám, ki volt, azt én ki boszaklan. Miért van az, hogy mi szédünk, az én dolgok, kiok van, aki meg Ki ennyit át akit ennyi, ennyi gát Kedves hallgatóink, 570 évvel ezelőtt született Mátyás király, méghozzá tegnap volt a születésnapja, és ezért tegnap előtt este. Kolozsváron a születési helyén 5000 ember ünnepelte a születésnapját. Szervezők várakozását messze felül múlta a 21. alkalommal megszervezett Mátyás Napok nyitó rendezvényének népszerűsége. A közösségi oldalakon meghirdetett felhívásra összegyűlt tömeg, zsúfol. Lássig megtöltötte a Kolozsvár főterét. A kiosztott 570 lámpás lukballon majdnem egyszerre emelkedett a magasba, és percekig beragyogta az eget a város fölött. A lámpás, eh, lámpás eregetés után a Bánfi palotában a bukaresti, hát, nem tudom, gyöngyvért tudja, talán trejparral, Mindegy. Mindegy. Mindegy. Régi zenei együttes koncertjával kezdődött a Mátyás napok kulturális rendezvénysorozata. Szombat délelőtt a gyerekeket várták a Mátyás szülőházába zenés rajzos foglalkozásokkal. Kedves hallgatóink, elővettem a nagykönyvet, úgy hívják, hogy nagyképes milléneumi arcképcsarnok a magyar történelemből. És mit ír Mátyás királyról a bevezetőben? Mátyás király a legismertebb uralkodónk, személyiségéről, tetteiről mondják, sőt népmekiség is keletkeztek. Meségből egy olyan uralkodó képet árul elénk, aki áruhában elvegyül a nép között, hogy megismerje a valóságot, megleckésztesse, sőt megbüntesse a döjfös, népnyúzó, igazságtalan urakat, és helyreállítsa az igazságot. Idézőjelbe meghalt Mátyás király, oda az igazság, mondja az ősi, már a 16. században ismert magyar közmondás. A történeti irodalom pedig Mohácsnál elbukott középkori magyar királyság utolsó fénykoraként ábrázolja uralkodását. A király megvédte az országot a töröktől, sikeresen harcolt a németek, csehek ellen, elfoglalta a csehországtól Morvaországot, Sziléziát és laus a Habsburgoktól pedig Alsó-Ausztriát Bécsel együtt, amelyet székvárosává tett. A király Európa szerte ismert tudomány és művészet pártoló volt. Híres könyvtára a bibliotéka Korvina az akkori Európa egyik legfényesebb ilyen intézményének számított. Közép-Európában a reneszánsz művészet. Mátyás Magyarországában terjedt el először. Halála után bekövetkezett romlás, melyet csak betetőzött a mohácsi katasztrófa, majd az ország három része szakadása még jobban felerősíti a kontrasztot dicsőséges uralkodásával szemben. Most hallgassunk meg egy verset Mátyás királyjal kapcsolatban. Kedves hallgatóink, ezt nagymamámtól tanultam ezt a balladát, és e, azóta is egyik kedvenc balladám, Harany János, 5. László. Sűrű setét az éj, tühöng a déli szél, jó Budavár magas tornyán, az érckakas csikorog élesen. Ki az, mi az, vagy úgy? Fordulj be és aludj, uram, Lásztó király, az ápor majd eláll, az veri ablakod. A felhő megszakad, nyilás a tűz, patak, Zúgó, sebes özönt a részcsatorna önt Budának tornyiról. Miért zúg a tömeg, kívánja eskümet? A nép, uram király, csendes, mint a halál, csupán a menny dörög. Megcsörren a bilincs, lehul, gazdája nincs. Budafalán arab, egy-egy felhő darab ereszkedik alá. Ha láncát tépi a hunyadi két fia, uram, uram, ne félj! László, tudod, nem él, s a gyermek, az fogoly. Mélyen a váralat alatt vonul egy kis csapat, olyan rettegve lép, most lopja életét, kahizsa, rozgonyi. Kettőzni kell az ört, kivált Mátyás előtt. Mátyás az itt maradt, hanem a többi rab, nincsen uram sehol. A felhő kimerült, a szélbihar elült. Lágyan zsongó habok, ezer kis csillagot rengetnek a Dunán. El, még lehet, szabad. Cseh földön biztosabb. Miért, e félelem? Hallgat minden elem éks föld földhatára közt. Az alvó aluszik, a boldosó búvik. Ha zörren egy levél, poroszlót jönni vél, kanizsa, rozgonyi. Messze még a határ, minden perc egy halál. Legitten átkelünk, ne félj, uram, velünk a gyermek, a fogoly. Az alvó felvirad, a bojdos riad. Szellő sincsen, de zúg, felhő sincsen, de búg, s villámlik messziről. Ó, adj, ó, adj nekem hűs cseppet, hű csehem! Itt a kehely, így áll, uram, László király, enyhít, miképp a sír. Áj meg bosszú, megállj, Cseföldön ül a rab, Cseföldben a király mindig is ott marad, de visszajöj a rab. Kélves hallgatóink Jókai Mór, azt hiszem, a magyar irodalom egyik legnagyobb regényírójának a születésnapja van, és e, szerencsénkre megtaláltam Mikszát Kálmánnak, jókai Mór élete és koracímű könyvet. Ebből már azt hiszem, egyszer olvastam föl egy vigília alkalmából a március 15-ét megelőző napokról. Most szeretném a születését leírja Mikszárt Kálmán. Az előzmény az, hogy a Jókai családban nagy szomorúság történt. 1820-ban meghalt a újszülött Lajosnak hívták, és 1825. február 18-án a Jókai gyerekek többnyire hónapban születtek ismét egy fiúnak adott életet Jókainé, azt is Lajosnak akarták keresztelni. Vörösné ifjú asszony azzal az örvendetes hírrel szaladgálta be a szomszédokat fogadta az iskolából a zsornájával hazaérkező kilenc éves esztert, hogy kis Lajoska visszatért. De a harmadnapra összehívott komák és komasszonyok illetve kereszülők szám szerint 16-an babonás félelemből lebeszélni próbálták a szülőket a Lajos névről. A rokon mártonni asszonyom ki a keresztelői lakomát készítette, a háziasszony képében szintén tiltakozott a Lajos név ellen. Minél fogva február 20-án nagy tiszteletű Csepi Mihály uram, Jókai József kedvenc uram hőse, gróf Benyoszki Móric, tiszteletére Móricnak keresztelték a kisdedet, kinek vakító futását kívánja kísérni nyomon Mikszát Kálmának következő fejezetekbe. Még egy rövid részt szeretnék elolvasni itt a, a keresztelővel kapcsolatba. A keresztelői lakoma a maga rendje szerint esett meg jó pecsenyék, jó borok voltak sűrű pohárfelköszöntőkkel az újra, az újszületre, meg azt is tudjuk, hogy halpaprikást Tuba Lídia főzte, Nagy Mártonné a konyhán túli szobában, terítette a mellette lévő kis szobában, a gyerekek majszoltak, Vörösné felügyelete alatt nagy zajjal csete, a tortákat és nyalánkságokat, míg a harmadik legtágasabb szobában, amelyik a szájhagyomány szerint az szoba volt, az oszlopai között lengő bölcsőben ott feküdt az ünnepelt a csecsemő. Egykedvűségével véve a megnyíló ajtón az ünnepi lakomazaját. zaját, az első lakomáit, amely az ő tiszteletére rendezett. A bölcső az ágy mellett ringott, az ágyban az anya feküdt, és minduntalam magához kívánta az új jövevényt, hogy kék szemeit, édes vonásait ismét és ismét lássa. Koronként megnyílt az ajtó, óvatosan, kiméletesen, ahogy az gyöngélkedőnél megkívánta, valamelyik koma asszony oson be, de bejött az apa is megnézni idézőjelbe a katonát, és újra-újra elmondták, Lajoska visszatért. Nagyra voltak vele, hogy Lajoska az, aki visszajött, hát ha még tudták volna, hogy ki jön el helyette. Nem tudom, még talán egy rövid részt itt. A jövevény maga nem csinált sok teketórját, életének ebben az öntudatlan szakaszában sem tudott úr lenni a háznál. Csodálatosan jó csecsemő volt, nem sírt, mint más gyerekek, csendesen, türelmesen feküdt órákig és a kék szemeiben szüntelen mosoly ült. Mindig is ilyen szelíd gyermek maradt, még az állatnak sem vétett. Most megkérem gyöngyvért, hogy egy néhány versszakast olvasson föl Jókai Morral kapcsolatban, amit neki írtak. Igen, csak közben még itt volt egy olyan munkásság, ami úgy kimarad, hogy tényleg most mértatnák, de hát arra most nincs idő. Tehát, <gül> regények sorozata, meg minden, mert itt, amit én most felolvasok, csak emlékeznek jóra. Igen, korra. de én... <gül> igen. én azt gondolom, hogy mindenki olvasott már számtalan jókai könyvet, és hát nem akarok Köszönöm az ember, aranyember kezdeni. Készítő aranyember, és így igen. tovább, fekedőgémát. Na, akkor most jön a mértatás. Juhász Gyula, Ének Jókairól részlet. Száz éve jöttél vigasznak, csodának és dicsőségnek, komáron fia. E kis hazának és a nagyvilágnak száz könyved egy új magyar biblia. Mindig meséltél, hogy a bús valóság, a földi rapság tűrhető legyen, hogy a szegény magyarság mélasorsát feledje, rajtad csügve, szüntelen. Most Arany János Jókaihoz című verséből egy részlet következik. Én kedves cimborám, jó Jókai mór úr, ha te csak halogatsz, úgy járok én pórul. Itt vagyok október, hűvösebb a cella, még sincs a kezemben az ígért novella, tudod pedig, tudod a cigányadomát, mégse szánod a te kollégádat én rám szól keserves tanulsága láddé, Mikor haldokolva vacogott a dádi, Intvén a napnak, mely borongva télileg, Bujkáj, bujkáj, sütnél még, ha lenne kinek. Most pedig Babics Mihály Jókai című verséből Egy részletet olvasok fel. Úgy emlegettük, mint a nagyapát, Fehér szakál, jóságos szem, s amint kivetted a pipát fogad közül, s ajk csucsorítva, s arcod trombitások tréfás módján dagasztva, jó öreg gyermek, fújtál a könnyű levegőbe egy pejhet, árkombokron vízen át, símán a kék szép síma levegőben szállt a pehely, s a pehely volt a lelkünk. Kedves hallgatóink, remélem nem gondolták, hogy ez egy népdal volt. Ez a Gülbabából énekelte Miller Miklós, a Darumadár Fönn az Égen című dalt, és Huszka Jenőnek a szerzeménye. Ez azt hiszem a Gábor diáknak a szolgályó énekel. Igen. Igen. Na most, kedves hallgatóink, ma este fél kilenckor lesz az Oszkár díjak átadása, és ebből az alkalomból a interneten találtam egy összefoglalást, hogy magyarok mikor és hány Oscar díjat kaptak. Az ideje ez a 85. Oscar díj átadás lesz. A legelső volt Pressburger Imre, aki a legjobb fotó Bocsánat, forgatókönyv író Oszkár díjat kapta 1941-ben. Hm. A 49-es szélességi fok című háborús filmért kapta. A következő kertész Mihály, azt hiszem, hogy őt róla már mindenki hallott, ő a legjobb rendezőnek járó Oszkár díjat kapta 1942-ben, méghozzá a casablanca -ért a Casablanca romantikus drámáért, amiben különben két magyar e, színész is játszott. Az egyik volt a Szőke Szakál, a másiknak elfelejtettem a, a nevét, e, úgyhogy ez... A, azon kívül a magyar filmesek közül e, Rózsa Miklóst jelölték Oszkára legtöbbször, 17 alkalommal volt jelölve. Bocsánat, Rózsa Miklós. Az előbb az Kertész Mihály volt. Igen, Miklós, igen. A Rózsa Miklós pedig 46-ban az Elbűvölve című film zeneszerzője volt, és ő volt a legismertebb filmzeneszerző film a, a világon. 48-ban a Double Life 1960-ban pedig a Ben Hur című op filmnek a zenéje vehette át a, az aranyszobrot. Képzeljék el, három alkalommal, és ötször jelölték Oscarra és az előbb, mint mondottam, 17 alkalommal még jelölték őt. A George Sukor a legjobb rendezőnek járó Oscar díjat kapta 64-ben a My Fair Lady-ért. Tehát ő volt a rendezője a My Fair lady ami nem is egy rossz film. Zsigmond Vilmos, a legjobb operatőrnek járó Oszkár díjat 78-ban vehette át harmadik típusú találkozásokért, azóta pedig még három alkalommal jelölték a díjra. Legutóbb 2007-ben a fekete Dálijáért. Dáliáért. Következő Rofus Ferenc Um... Uh. Légy című alkotását 1981-ben a legjobb animációs rövidfilm kategóriában oscar díjjal jutalmazták. Szabó István, biztos mindenki hallotta és látta a filmét, ő az egyetlen magyar rendező, aki négyszer jelöltek egymás után Oscarra a legjobb idegen nyelvi film kategóriában. Ebből egyszer kapta meg 1981-ben a Mephisto című filmért, nagyszerű film, ezt is láttam én is a még, de még sok méltán híres magyart megemlíthetnénk ilyen Lukács Pál egyedüli magyarként a legjobb főszereplőnek járó Oszkárt vehett át, vagy Marcinák, György Pál és Adolf Cukor akik életműjükért kaptak Oszkárdíjat. Ezek az emberek példák lehetnek nem csak a filmszakmának, hanem mindenkinek mert Igenis, ha küzdünk, és nagyon akarunk, elérhetjük a céljainkat. Sok tehetséges művész él itthon, akiknek csak lehetőség kell, hogy bizonyítsanak. Ki tudja, talán legközelebb már őket látjuk az oscar gálán, annyi egy arany szobrocskával a Igen, kezünkben. ezt az itthont, ezt Magyarországon Igen. írták. Most én köszönöm neked István, mert ez nagyon érdekes felsurakoztatása volt a magyar, magyar kitüntetetteknek. Ez én nekem nagyon tetszett, úgyhogy köszönöm. Igen, azért, mert sokan leszólják, magyarok a magyarokat, és én azt szeretném a rádióba hogyha nem ezt hallanánk, hanem azt, hogy milyen pozitívumok történtek Magyarországon, és milyen sikereket. És hogy milyen tehetségesek el. a magyarok. I így van, és hogy, hogy milyen tehetségesek is, ezzel is tökéletesen egyetértek, csak hát nehéz a kis országból uh, kitörni. Na most uh, uh, Kazal Lászlónak is szintén uh, ünneplés jár, és ezért ő fog most, ő fog most énekelni. Hallgassuk meg őt. Megyen a hegyen a turista, a turista, a turista, és meg környedve cippelli a cómóját. Az szívet dobog és szúr is ma, mert nagy lusta, a turista, kilépésenként felsohajt felsóhajt az áldóját. Hegynek föl és völgybe le, nincs értelme semmi, üljünk tám a földre le, kezdjünk végre enni. Pihen a hegyen a turista, a turista, a turista, és bánatában megeszi a cobóját. csom régen új a egymást érik a jelvények, az von jó, ha a nyári bocsánatoton ágyhoz jönne a gellértek. Nyápi ad a sok a turist, aki hármat gondol, ha egyet lép, majd, de most hát joggal ezt a versikét. Környezve cipeli a cobokját, az éve dobog és szúr is ma, mert nagy rusta, a túrista, kilépésenként felsóhajt az áltóját, hegynek föl és völgy nincs értelme semmi. üljünk tám a földre le, kezdjünk végre enni. Pihen a hegyen a turista, a turista, a turista, és bánatában megeszi a cobokját. a turista a turista a turista a Kedves hallgatóink, az időnk lassan lejár. Sajnos nem maradt idő pedig szerettem volna két ö, ö, dolgot megünnepelni. Az egyik a kommunizmus áldozatainak emléknapja, ez február 25-én van, ez Kovács Bélának a független kis gazdapárt főtitkárát, ekkor vitték el börtönbe, és aztán meg is halt. A Szovjetunióban 8 évet volt fogságba. A másik fontos, szintén február 25-én, amikor a Varsói Szerződés tagállamainak külügyi és honvédelmi miniszterei Budapesten jegyzőkönyvet írtak alá, a Varsói Szerződés szervezetnek a megszüntetéséről. Én azt hiszem, ez mind a kettő nagyon fontos dátum. Talán, ha lesz időnk rá, még jövő héten vissza fogunk térni. Az idő nagyon halad, és el fogunk bucsúzni. Most már nem akarok másik CD-t betenni, hanem a... Kazal Lászlótól fogok még egy vagy két számot lejátszani. Ezzel most búcsúzunk, viszont hallásra jövő héten, itt két hét múlva... Két hét múlva mi, de jövő héten hallgassák rá. de ott is egy jó hetet kívánok. Igen, és ki jön jövő múlva. héten, a Tamás jön. Tamás, Tamás jön, úgyhogy akkor két hét múlva újra találkozunk, viszont hallásra. Nem az a fontos az ember, hány éves, Csak a szívem legyen fiatal. Bár ez a téma egy kissé túl kényes, Mégis édes ez a kicsit a... Az anyakönyv, a nem számít, A tavasz, hogyha elkábi. Nem az a fontos az ember, hány éves, Csak a szívem legyen fiatal. meg egy dal, akkor nem számít a jaj. Még mikor az öreg ember szíve fiatal, addig nincs semmi faj. Mert az ég volt, és a volt, úgy, mint rég volt csodaszép. Még mikor egy édes álmunk maradt meg egy dal, énekeljük úgy, mint rég. Az a fontos, az ember éves, Csak a szívem legyen fiatal. Már ez a téma egy kissé, túl kényes, Még létes ez a kicsit Az agyakönyv, az návon nem számít, A tavasz, hogy az elkábít. Nem az a fontos, az ember éves, Csak a szíven legyen fiatal.